Riwayati Lomong Rasul, Pasal, 22. Wei dua. dua. Weh, mengu Tata wa mongodulaa. Wartia mongohemekatarangani ode oli mongoli, walau umalwali wali waudungohi. Ta utau ngohunduwa boi tolo dungo o olio, hemo bisala tode lomo bahasa lo Ibrani, ti mongolio malebele po'oyo mao, tiolo lo ia odie. Wartia bertia tau lo Yahudi, Piala Tutulio terletak dalam Tarsus, di provinsi Lycia. Baulan untuk uki-uki alumni, wati alilmumu lawa di toko tabuti. Di guru Gamalil, walo muktulete hilangajar alatia lawukum lawu mengerti omundo. Tunggal wati lawa ditau ngota tak to o tutua hemang keraja oda arlahut ala oda lati mengoli ngah amila masa tabuti. Wati harangarina tetahu dua pengajar li almasi. Sampai Mangoliyo ro pawate Mangolalai wa mangobua wa operati ya wa repok i masemak lati ya ada tutupa Manga imam muda wa agama moto talo pasali betti Monto oli mangoliyo watilolimo tuladu ode mangoutada to kota lodamsik wa watilana otomata warpa 7 Mau deh upah taher dua pengajar begitu, wau mau dalam ayat orangolio, odekota lo Yerusalem, mau tahuku maniolio. Tepaulus lalu ia poli odie. Bato dalam monolatia di Temota, atau mahemembidemo taodekota lo damsic, tahulau nolau duluahu, debole matil menilai tinilai umu atau lo pahmatol untuk seroga longlunga alatia. Walaia male balata odehuta, wau lo suarat wau ilodung helatia mau odie. Saulus. Saulus, ilangalah yang mengarang naya olau. Tapi ta alatia odie, tahu itu eh ya. Suara betul alatia odie. Walau tiada isa tahu loket alnasaret tak ilari nayaamu. Walau dimoleh teh nawa alatia pena memang ilah untuk tinelabeh itu, boleh suara uhemu bisa lame odalatia tidak ilah dulu he ni mogleo. Lapatau alatia lorok ya odie, eh ya, wala walau musibah tu E allora ia mai adi bo ngulo wa pon ala ode kota Lodamsik tetomot mamal atawa molok handa kilo Allahu taala umati lata puli amae musi pahut tuomu watia marwali di dumo on do sebab utinala umu otropa matobito mengetamani lati lor di uluk latia lonau ade kota Lodamsik tetomot tau rot tau ananias ta saleh ngota wa taa lo Taurat nga mi na tau le ho dit ta ho ta lava teto he pori aba deuti o ta ungota mopie he halelio te anan neslona amei trimihula to tililatia wa lo lo iya adie saulu sutatu u i ma muli moalimo ondo watto baitelo u bila halatia maloi lo bango wa watiel ondo olio ra tio lo iya odi odi allah taala e lo mo ngotio mundo mala potatap mai oleh mo taala Mo ondo ali is almasi tabanari wao modungai suara mo kaluari me muntunggili. Sabab uio mamotambanga ode taunga amila, to mimbihu pasali uma ilondongamu wao uma iladungamu. Waomasatia ilamala yodonggo bimbang. Bangulo wao dua lama batangamu liwalia. Pengualti turungi ali hudusamu ambungomaelo Allah taala. T Paulus lalu ia polyodie. Lapat tahu, tiada holi ngamot tak ada kota layar Yerusalem. Tahu aku tutwau, wati dong kehemo dua atau pang o lo ehya. Roh latia kilawasame lo roh Allahu Taala. Wati wa lo oleh Isa ehya. Wati lo lo iame ta o de olatia odie. Paulingkah holo io? Wau latut ma kota layar Yerusalem beriti. Sabab uti mangoliyo dilamolimo uhe bissalamu to waung. Tapi Taala latia odie. Ehya. Or tawali mengoli lo hilawo, dewati atah emo na orde bele-bele ala, he pertabialo, watin mengoli tapar dia orde itu eya, tutupa, wau he pilih umpade olatia lo bubo. Tawaku tuta tawaral hingginya wali Stephanus, tahemu potungula habar itu mimpihu wati walu tetu, wau satu jula hubu tuba wati talo dah kain talo hingginya waliyo. Bo eya lo ia me orde olatia ordie. Pena wa umamo pokok ode umulaminga oman deye. De wita itu, ode bangusa bangusa wewo. Tau hundua boito turusi he pedunguhe ole Paulus hemobisala. Boito ute Paulus lo iya, de u ea ahu olio, ode tau tadi la Yahudi, timong olio malang wati ayi odie. Patea atau botie, tau botie dilapatu titubomulo di mengolio turusi hewatia hepopongolabe mo jumbali mengolio wau hepopola amola peahu a ode itatong ui tolasa panglima lo pasukan longohima oparenda model oleh paulus ode markas mota parakisalio wau poi umba malo bubo alihutio mengaku longolattaung hundua boito hewatia ode olio boto ute paulus mati wau mailumba de lo bubo ...tia Allah Hintu ada takua lo pasukan... ...tau tugas si Boyitoh odie. Mocerutimah turuti ...mualimia lo dila. Timongani Muhambo adaya tetap itu lo Roma... ...tau dipa lo keputusan putusan hakim. Lo adunguh hewihintu Boyitoh... ...takua lo pasukan lapurumah... ...ode Panglima lo pasukan odie. Walau mah pahutu Panglima. Tahu botie rakyat lo iladiyah lo Roma. Lapa o Panglima lo pasukan Boyitoh... ...lo na'o mau odele Paulus... ...au lo lo ia odie. Oleh leh amai, banari meyalo dila, iyo buti tau lo Te Paulus lo banari, panglima lo pasukan boito lo lo ia o die. Wa wali rayati, loiladia yila dia lo Roma, lo mayari mahaleda'a. Te Paulus lo odie. o die. Wa oma tau lo Roma, lo ndo'u pila tutulia lo mai. Mengopajule tatilugasi lio mahumbada oleh Paulus, malato lo tauuli. Wau panglima lo pasukan boito, mai lohe, tau ii lo te Paulus nama pilo itihutio boito, tau Roma. Uhe popo tuludu lo lo Yahudi odele Paulus, ohila o tawa lo panglima lo pasukan boito, wolo umupatato. Ui to lo sababu lio, lo mola, teo lo marenda mao mengota uwa imamu, wau nga amila anggota lo mahkama agama agama ambua. Lapak taat tiolo ipopo keluarimai oleh Paulus London Marcus waulodelo olio motapilo potalu olio oli mongoliang amila.